«А що вона мала на увазі, коли сказа...» «Тихіше, дурнику!» Вона затолила долоною мені рота. «Збирайся! Тобі пора, а я хочу спати!» «Я можу й обра!» Тепер вона затолила рота губами. А віднявши їх, легенько штовхнула мене в бік. Я зрозумів, що таки треба йти геть. Тож ніякі образи і протести тут не допоможуть. Тому я звівся на лікті, далі скинув ковдру. «Дякую», – прозвучало так само ніжно. «Я знала, що ти розумник». Я встав. Вона й собі зістрибнула на підлогу, прошептала, що світла вмикати не треба, що вона сама мене вдягне. Вона й зробила це – Натягнула поволі з неприхованим задоволенням геть усе – від плавок до куртки, обціловуючи при цьому все, на що одягала чергову одежину. Я знову став бажати її, але вона сказала, що не треба, що їй теж варто відпочити. «Тепер іди», – прошептала, закінчивши церемонію одягання і легенько підштовхнула у спину відчиниш сам і зачиниш там замок автоматичний ми зустрінемося сьогодні спитав я біля дверей на кухню обов'язково вона тихенько засміялася обов'язково любий іди вже іди увечері прийдеш і я тебе чекатиму хоч мої очі звикли до темряви Проходячи кухнею, я все ж наштовхнувся на стілець і мимоволі вилаявся. Ніла не вийшла, не поцікавилася, що сталося. Лайнувшись ще раз, тепер подумки, я ступив у коридор, потім на веранду. Намацав замок, відчинив двері, тоді зачинив і почув, як голосно клацнув замок. Свіже майже... Морозне повітря хлинуло мені назустріч. Воно було п'янке, аж я захитався. За хвилину я вже вдихав його із задоволенням. Містечко спало, ніде не було чутно жодного звуку. Не загавкав жоден собака. Я подумав, що до цього безгуміння неможливо звикнути. За дорогу кілька разів мимоволі оглянувся. Дарма. Ніхто не йшов за мною. За якийсь час ходи я несподівано побачив поперед себе світлу цятку. Світилося чиєсь вікно на вулиці, де я жив. Може, я забув вимкнути світло, коли йшов на прогулянку, яка так добре хоч і дещо таємниче закінчилася? Здається, ні. Хоча Світиться таки в нашому будинку. Упевнившись, у цьому, я пришвидшив ходу. Минув сусідську хату, з-за якої оселя судового виконавця виразно виступала з темряви, виставивши жовте око вікно і аж спіткнувся. Сумніву не було. Світилося не моє, а вікно поруч нього, вікно лори. Глорії, невже вона чекає мого повернення? Підійти, заглянути, подивитися, що робить моя кульгавка? Моя? – здивувався. Я зайшов на подвір'я, і в цю мить світло погасло. Суцільна темрява накрила мене з головою. Глорія стояла біля вікна, подумав я, і хвиля чогось схожого на вдячність і сором, водночас залила мене. Я не згадав Лори жодного разу за цей вечір, тим більше вночі. Але чому я мав її згадувати? Намацавши в кишені ключа, відімкнув двері своєї тимчасової оселі. При світлій люстри, яке не знати чого здалося недоречним, я раптом фізично відчув, Наскільки я чужий у цій кімнаті? На якусь мить здалося, що й кімнати, власне, ніякої нема, що я стою сам посеред холодного двору. Так воно і є, подумалося. Хтось наче дивився мені в спину. Я озирнувся, але там були двері, а не вікно. Я підійшов і поспішно замкнув їх, навіть покартав себе, що не зробив цього відразу. Так само поспішно зняв одяг. Годилося щось перекусити, лише тепер відчув, який я голодний. Але поставити хоча б чайника не зміг. Хтось, мов би, підганяв мене, підказуючи, що треба якомога швидше лягати». Торкнувшись головою подушки, я наказав собі ні про що не думати. Увечері про все, що мене цікавить, розпитаю в Ніли. Все-таки гарне в неї ім'я, встиг подумати, стуляючи повіки. Крізь напівсон, що поглинав рештки моєї свідомості, я почув тоненький, проте пронизливий звук. Мов би хтось грав на одній струні Навіть не грав, а водив по одному й тому ж місцю Я спробував прогнати цей звук, стуливши щільніше повіки І глибше занурив голову в подушки Однак він не тільки не зник, а посилився